wallahi law kamutuna mwanamke mja mzito apata taabu kuka apata taabu kula apata taabu kutembea kila jambo lake apata taabu thumma waḍr wa shiddatu wa ma tu'anīhi al-umm 'inda al-wilādati ḥattā kisha yale maumivu anayokuwa nayo yule mama shida anazozipata yule mama anapojifungua mpaka ukatoka katika uhai huu wa dunia. Tuma ruzaa na ma yaktanifuha min atabinu auja'in wasahri na taabi kisha kuna kunyonyesha sasa na zile tabu zilizoko ndani yake na maumivu anayoyahisi yule mama ya kukesha tabu anazozipata usiku kuna wengine hawalali mtoto miaka miwili asipopata ziwa huyo halali hakuna siku kwa miaka miwili yule mama atalala usiku paka asubuhi ataamshwa mara kadhaa kwa ajili ya nani mimi na wewe kisha baada ya miaka kupita hukumbuki wema nani anayeweza kukufanyia wema huu Hata yule anemtanguliza mkeo juu ya mama yake. Na tuseme haya umfanyie uovu mkeo. A, -a sisi tozungumzia wale ambao wamewatupa mama zao kwa ajili ya wake zao na wake zao wakachangia katika dini. Ewe mke wewe pia una wewe. Wewe mke pia una mama wewe. wewe, una mama wewe. Uwezi kuridhia mama yako mzazi kwani. Utamwona yule mke. Vikija viazi kilo 3, kilo 1 ya mamango. Nampelekea mamango hivi. Na, mamangu ya. na mamangu si simamamo Sio mamako we mama sio. Na mamaangu mimi si mama. Mbona akija tuuseme hii mpelekee mamako? Eh jamani. Hani mshtmaa tuishi katika muozo wa ajabu. Muozo kabisa. Na sisi kutakaposema hii nampelekea mamaangu, ah na sisi hapa ni maana kitu, weka kazi kutoka kwa kwa watu gani? Kwa watu gani?